Jati dusu, egun uh, bortyko uh, e, txukuleko jekin estu subesteik Ushkal uh, Herriin. Eta Ushkal Herriin, jakitez Ushkal uh, Herrik edo uh, herri kargoa horre badin kompetentzia bat turizman, egun uh, galtatu egitizie iati edo sindikateko haite txiki izan ditin barnen edo haite txibat izan dadei barnen kumitatu lanen egiteko henturisma turizma i, jakitez jakitez bon, barneko aldehunek uh, badila badila m, bai, be muskinen tako eta be, be labon txashkajien tako eta be sentako komunikaciones Behara eta Turismo Horrekinak eta dizuio jo, hobeki hobeki sapatu da hobeki marsan esaie eh? uh, uh, egiten boye kegi tenian eta moskina ke eta sirkiya berroi ke etxetan egiten lokal hoike eta giten inga saketa ho korona itzu gar marsan esaie jakite semen egin den gyla egien de gla magresipima